Hola, oyents de Cabiló Ràdio. Torna a estar amb vosaltres, sóc Virtu i avui vaig a parlar-vos de la xarxa social més gastada, el Facebook. Per a mi el Facebook és el món digital com un pati de veïns on connectar-te és obrir la finestra del pati de llums i poder saber què estan fent els teus coneguts. El boom d'esta xarxa social es va produir quan va passar de ser d'ús universitari a ser d'ús generat. El seu èxit, segons el meu punt de vista, recau en la facilitat d'ús, en l'enorme capacitat que té per poder interconnectar a les persones i crear fàcilment xarxes de contacte. Ara bé, tenim que tindre clar que el Facebook sols ensenya el que nosaltres volem mostrar. Per tant, és important conèixer com mantindre la nostra privacitat. Cada vegada que Facebook fa un canvi en la seua aparença es solen veure afectades les configuracions de privacitat. Així que anem a pegar-li una olladeta per saber com podem fer per protegir la privacitat. Per accedir a la configuració de privacitat sols hem d'estar dins del Facebook i anar a la part superior i dreta de la pantalla, just on hi ha un candaet. Des d'este candaet tenim una visió simple del que podem fer en esta matèria. Al programa d'avui anem a centrar-nos en eixe primer apartat. Qui pot veure les meues coses? Així podem configurar, en primer lloc, qui té accés a la informació que jo publique en el meu mur of biografia. Si vos fixeu en aquesta informació, les publicacions que fem al nostre mur poden ser públiques, és a dir, obertes i accessibles per a qualsevol, sols visibles per als amics Sorts accessibles per mi o amb un accés personalitzat. En aquesta última opció, si ens creem grups de contactes organitzats, podem ocultar publicacions, impedint d'aquesta forma la visualització de les publicacions a grups de, co de contactes en concret. En segon lloc, el registre d'activitat. Entrant al registre d'activitat, podem revisar el que hem anat publicant nosaltres o el que els altres han deixat en el nostre Google, per si volem ocultar o mostrar-hi aquesta informació. Per exemple, quan afegim a un amic nou a la, a la, a la nostra llista de contactes, acceptem a aquesta persona, aquesta informació apareix publicada en la nostra biografia. Si decidim que aquesta informació no la volem fer pública, entraríem en aquest registre d'activitat i des d'ahir aniríem ocultant la informació, com per exemple les amics nous que anem accedint. En tercer lloc, com veuen els, astre, els altres la nostra biografia? Per a mi és una de les ferramentes o utilitats més interessants que té el Facebook. Quan fem un canvi de configuració i, per exemple, decidim que les publicacions que fem a la nostra biografia no les, podem, no les pot voler un, un contacte en concret, perquè volem restringir-li a aquestes publicacions, com tenim clar si ho hem fet bé. No podem entrar a, a, a, al Facebook d'aquesta persona i, per tant, no tenim clar si la, la, la configuració és la correcta. Sols tenim que seleccionar aquesta opció, triar el contacte al que li han restringit o li han marcat unes condicions de privacitat diferents i es mostrarà el que ell veu de la nostra biografia. Proveu-ho perquè sempre resulta interessant veure com els altres veuen les nostres publicacions. Com veieu, són unes opcions molt bàsiques per tindre controlat la nostra privacitat. Però n'hi ha altres més, anem a veure unes quantes més. Podem canviar la forma de vore les publicacions ja fetes. Fins ara, quan fem un canvi de configuració de privacitat, es començarà a aplicar a partir de que deixis tant pertant les publicacions que teníem abans no tindran ninguna restricció. Però podem modificar alguna de les publicacions que tinguem ja fetes simplement entrant al nostre mural o a la nostra biografia, veient la publicació que volem modificar i just al costaet de deixa publicació, han estat la de publicació i en uns símbols. La bola del món per indicar que és públic, les dos siluetes per indicar que és accessible als amics, el candaet per indicar que sols o puc veure jo i la rosca per a fer un accés personalitzat. Al punxar damunt de qualquiera d'estos símbols, d'este símbol que tenim al costaet que indica la publicació com és, és un desplegable i podrien canviar la forma de visualització d'eixa publicació en concret. L'altra que podem fer és ocultar les publicacions de la biografia. A la dreta de cada publicació veieu que hi ha sempre dos símbols, una estrella i un llapis. Quan triem el llapis apareix un menú desplegable i dins d'aquest menú hi ha opcions com per exemple eliminar o borrar la publicació. Però n'hi ha una altra que és la d'ocultar la publicació. Amb aquesta opció, el que estarem fent és amagar aquesta publicació de la nostra biografia. Això sol ha de gastar per a amagar publicacions molt antigues, és dir, publicacions que, doncs que ja no tenen importància o coses que penseu que s'han publicat en un moment donat i ara no us interessa que apareguin. L'altra opció que podem fer és triar qui pot publicar coses en la nostra biografia. Segur que tots tenim un amic, un conegut, un contacte al que li agrada molt publicar en el nostre mur. Per exemple, n hi, ha, n hi, ha, n hi ha gent que sol fer publicitat o que ens envia frases fretes. Això ho podem limitar. Per fer-ho, hem d'anar a la rosca, que hi ha a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del candaet que vos he dit a, a, a, abans. En aquesta rosca ha, a, apareixen diverses opcions. Tindríem que triar la de configuració del compte i després seleccionar a l'esquerra l'opció que apareix com a biografia i etiquetat. Aquest apartat es, es permetrà configurar qui pot veure quan algú publica alguna en el nostre mur, qui, si algú ens etiqueta en alguna foto, això podem mostrar-ho o, o amagar-ho, també podem limitar-ho perquè no es pugui fer, així com a revisar publicacions, és dir, si algú ens ha etiquetat, etiquetat antes de que es veig, podem seleccionar si eh, decidim fer-ho públic o no. Vos puc dir que d'aquest programa està costant-me molt explicar aquestes cosetes perquè normalment això és molt més senzill en un suport gràfic i que vosaltres poguereu seguir a la vegada el que jo dic dins del, del Facebook. Eh, de totes formes, espere i desitge que m'haiggeu entès eh, i si no sempre podeu preguntar-me. Eh, sols una coseta, vaig a deixar junt l'àudio de, del programa Eh, el guió que estic eh, gastant, on sí que hi haurà eh, captures de pantalla del de, eh, que anà dient per a que pugueu seguir-ho. Ja per acabar, eh, comentàvos que el Facebook està en procés de canvi d'interfàç. És dir, si en el 2011 van canviar l'aparença, ara van a fer-ho de nou. Pots ser que algú ja ho tingueu. Eh, passaràs de, de, de treballar en dos columnes per a les, les publicacions i una línia del temps per premis que la gent dia que està un poquet en farragós o oliós perquè no tenies molt clar eh, quina publicació s'havia fet abans que l'altra. Ara passarem a tindre una columna de la dreta totes les publicacions. Okay? Eh, el que passa o la polèmica que està ben respecte a aquest canvi d'aparença abans de que estiga més més difosa, és que nní ha molta gent que diu que s'assembla massa al Google+. Moltes gràcies per escoltar-me i per atendre. I el pròxim programa ens agradaria que eh, poguérim, eh, es poguessin escoltar els pares, ja que la nostra intenció és parlar dels programes de control parental.